Áttundi kabli Lóri en kvart Síður um kvöldið var förunni til afturkallað saman til fundar í sölum Seleborns og tóku konungshjónin þeim með virktum. Loks fitjaði konungur upp á brottförðira. Nú er að því komið, sagðan, að þið sem ætlið að halda áfram för ykkar herðið upp hugan og leggjið af stað úr landi okkar. Vilji einhver ekki fara lengra, skalunum veitt atkvarf hér í Lórien. Honum mun þó engu fremur verða hér friðarauðið því að brátt dregur að skapa dæri. Sá sem þess óskaði fengi þá aðeins að býða þeirrar stundar hér. Annarkvort munu þá þjóðbrautir veraldar opnast á ný eða atlagan hefst og Lórien mun þá krefjan til að duga sér síðan getur hann þá snúið aftur til heimaland síns eða gist ævarandi heimkinni þeirra sem í valin nýga nú var þögn allir eru þeir staðaraðunir í að halda áfram sagði Galadriel eftir að hafa kann að hugðeirra hvað mjög varðar mælti borum ír er heimaland mitt framundan en ekki að baki rétt er það Mælti Seleborn, enn ertu vissum að þörun eitið sé á leiðinni með þér til mínast týrið? Enn er ekkert afráðið um stefnuna, sagði Aragorn. Ég hef ekki hugmynd um hvaða leið gandalfur hafði í higgju að velja frá Lórien. Satt að segja held ég að honum hafi ekki sjálfum verið að ljóst. Það kann að vera, sagði Seleborn. En ég vildi vekja aðtillikkar á því að hérðan í frá er haldið á brott verðið þið mjög að taka tillið til fljótsins mikla. Ég gerði ykkur vonandi grein fyrir því að þið komist hvergi með farangur yfir það á öllu svæðinu frá Lórien til Gondor nema á bátum. Nú eru brýrnar við og skiljað brottnar og allir lendingar staðir á valdi óvinnarins. Hvorum eigin fljótsins hafið þið higgju að fara? leiðin til mínas tíríð, liggur hérna megin á vesturbakkanum en áfangastadur leiðangursins er í austri og beinast að leiðin þangað yfir á myrkrabakkan hvort bakkan veljiðið ef fariði væri að mínum ráðum yrðið að vesturbakkin og leiðin til mínast týrið svaraði borumýr en ég er ekki leiði tóið förunetisins hinir höfðu ekkert til málan að leggja en sátur hljóðir og Aragorn virtist á báðum áttum og kvíðafullur. Ég sé að þið er þenn ráðvildir sagði Seleborn. Án þess að ég vilja á nokkur nátt skipta mér af ákvörðun ykkar vilja þó veit ykkur það liðsynni sem mér virðist að helst gæti núna komið ykkur að gagni. Ég ger ráð fyrir því að sumir ykkar kunni nokkur með báta að fara. Legolas því þjóð hans þekkir skóarána ströymhörðu borumýr af Gondor og ferðagarpurinn Aragorn Og bættu við einum hoppita, frópaði Kátur ekki lítið allir á báta sem óthanda fóla fólk mitt bír á bökkum brúnavínsins Gott er það, mælti Seliborn Ég vil þá sjá föruneytinu fyrir bátum Þeir þurfa að vera litlir og léttir því að til ferða á fljótum þarf stundum að bera þá á landi eins og fram hjá flúðonum við Sarn Gebir og það sjálfsöðu niður með Rárosarfossi þar sem fljótið mikla fellur með þrumugni úr Nenn-Híþóvel og þar eru ímsar aðrar hættur Fyrstum sinn að minnsta kosti munur bátarnir auðvelda ykkur mjög ferðina þar kemur þó að þið verðið að skilja þá eftir við fljótið og halda til vesturs eða austurs Aragorn marg þakkaði konungi gjöfina. Honum létti mjög við það að fá bátana, ekki síst af því að nú gætt hann frest af í nokkra daga, meðan þeir leti sig bera snýður með strömi. Einnig hrestið að félaga hans. Látum það vera þó hætturnar byðu þeirra. Það var þá á allan haft notalegra að fljóta á þeirra fund eftir notalegum breiðum strömi andvinnfljóts heldur henn að framma á móti ógnunum strýtandi með bóið bak Sómi einn var á annari skoðun Hann hélt fast við það að bátar væru eins og verstu stóðhestar og ótemjur og þar breytti engu um þótt hann hefði nú orðið að ganga í gegnum margar þrautir þó á þurlendi væri Bátarnir munu þá bíð ykkar tilbúnir til brottfarar við bryggjuna um hádegi á morgun sagði Seleborn Í fyrramálið læt ég fólk mitt hjálp ykkur með farangurinn, svo óska ég ykkur öllum góðrar nætur og náðug svefns. Góða nótt, vinir mínir, sagði Galadríel, svo við í friði. Eftilvill er sú leið þegar ráðin sem hverjum og einum ykkar ber að fylgja, þó að þið sjálfir gerað ykkur ekki grein fyrir því. Góða nótt. Förunautarnir kvöldu konungshjónin og sneru svo aftur til tjaldsýns. Legolas var nú með þeim því að þetta var síðasta nóttu þeirra í lótlóriðin og þrátt fyrir síðustu orð galadrýjalar vildu þeir nú sjálfi leggja á ráðin um framhald ferðarsinnar. Þeir rættu lengi fram og aftur um það hvað er eftir að gera og hvernig bestirði þið að ljúka ætlunarverki sínu með hringin en þeir komist ekki að neittni niðurstöðu. Flesta langaði að fara fyrst til mínast týrið og komast þann í skjól undan ógnum óvinarins þó ekki væri nema stutta stund. Þeir hefðu þó eins verið reiðubúnir til að fara beina leið yfir fljótið inn í skugga Mordors. En fróði lagði ekkert til málanna og Aragorn var enn á báðum áttum. Meðan Gandalf snaut enn við hafði Aragorn mestan hug því að fara með Boromir og leggja Gondor lið með sverði sínu því að hann leita á draum Boromýrs sem köllum til sín og að stundin væri þannig upprunnin þegar niðji elendils skildi framganga og berjast til þrautar við Sáron. En nú, eftir að hann kom út úr Móriahlýði leita hann dálítið öðruvísi á málin þar sem hann varð nú að aksla ábirð gandals. Nú gæti hann ekki yfirgefið fróða og ringin ef hann neitaði að fara með Boromýri. En hann spurði sér líka hvaða hjálp hann og förunautarnir gætu veitt fróða aðra en að ganga blindandi með honum inn í myrkrið. Ég mun fara einn mín sliðs til mínast týrið ef þarf krefur. Það er skilda mín, saði Boromir. Síðan þagði hann við um hrýð. Hann satt og starði á fróða eins og hann væri að reyna lesa hugsanir stuttlungsins. Loksins tók hann aftur til máls og hann talaði hægt og sundurlaust eins og hann væri að rauka ræða við sjálfan sig. Til þess eins að tortíma hringnum sagði hann koma stríð og orustur að litlu haldi og þá getum við herskurungar í mínast týrið lítið gagn gert. En til að eiða herju myrkradróttins er hins vegar fásinna að halda án hervalds inn í ríki hans að kasta á glæð Hann þagnaði eins og hann hefði allt í einu orðið þessu var að hann var farin að hugsa upphátt. Ég á við að það væri óskinsamlegt að kasta mannslífum á glæ, leiðrétt sig. Við eigumum tvænt að velja að verja upplútt viði eða ana opnum örmum út í dauðan. Þannig lít ég að mistakosta á málið. Fróði sá einhver nýjan og undarlegan svip í augum Boromís og virtan vandlega fyrir sér. Boromýr hafði sleppt einhverju út úr sér sem hann ætlaði ekki að segja. Hverju vildi hann ekki kasta á glæ? Máttarbögnum? Hann hafði líka minnst á það á ráðstefnunni en orðið að beiga sig fyrir rögsömdum Elronds. Fróði leit líka til Aragorns en hann var í svo þungum þöngum að það var ekki hægt að sjá að hann hefði gefið orðum Boromýrs neitt gaum. Þar með laug og umræðum þeirra. Kátur og pípin voru stensopnaðir og sómi færinn að draga ísur. Það var líka orðið áliðið nætur. Morgunin eftir þegar þeir voru að byrja að láta niður farangur sinn, komu til þeirra nokkurir álfar sem gátu talað málðeirra um og færðu þeim að gjöf markvíslegar vistir og fatnað til ferðarinnar. Vistirnar voru að miklu leyti næfur þunnar kökur úr mjöli, brún bakaðar að utan en rjóma guðlar í brotið. Gimli tók eina og skoðaði en leist ekki þá. Kram, tautaðan, braut svolítið horn af og stakk upp í sig. Skyndilega breyttist svipur hans og hann hámaði í sig af bestu list sem eftir var af kökunni. Nei, hættu, ekki svona mikið, rópuðu álvarnir hlæjandi. Þú ert búin að geta heildak Ég hélt nú að þetta væri bara venjulegt kram eins og þeir á dal baka til ferðalaga í óbyggðum, saði dvergurinn. Víst er það rétt, svörðu álvarnir. En við köllum það lembas eða vegabróið og það hefur inni að halda miklu meiri orku en nokkur mannafæða auk þess er það bragð betra en nokkuð kram það er alveg víst það verði ég að viðurkenna sagði Gimli mér finnst að jafnvel taka fram hönangskökum byrningana og það er nokkuð mikið sagt því að byrningar eru bestu bakarar sem ég þekki nú eru þeir hins vegarvarnir æði treyir að útdeila til ferðamanna en það verði ég að segja að þið eruð rausnarlegir gestgjafar Samt verðum við að leggja ríkta á við ykkur að fara sparlega með matinn, sögðu álvernir, nartið aðeins í lembas og aðeins ef þörf krefur. Þetta á einungi sem vera næring í viðlögum, ef allt annað um þrýtur. Kökurnar geymast vel og haldast góðar langtímum saman ef það eru ekki og eru vafðar í lauf eins og við færum ykkur þær. Ein kaka dýr ferðalangi sem næring, langan og erfiðan dag, og það þó hann sé af hinnu hávaksna mannkyni í mína stýrið. Þá tóku álvarnir fram fatnaðinn sem þeir komu með og gáfu hverjum förunautana sín ferðaföld. Hver hlaut sína hettu og skikju sem sniðin hafðu verið eftir líkamstærð og eins og voruðau úr laufiljettu en hlýju og silki mjúku efni sem galadrýmar einir kunnu að vefa. Erfitt var að tilgreina lit klæðisins. Það virtist í fyrstu sem rökkur undir trjám. En á hreyfingu og í annari lýsingu gáttu fötin sýnst græn eins og skigð löf, dimbrún eins og nýplagður akur að næturlægi, eða húmsilvruð eins og vatn í stjörnnskýni. Skikjurnar voru festar um hálsin með grænum löfnælum allsettum silfurrákum. Eru þetta kannski töfra skikkjur, spurði Pípin með aldáun. Ekki veit ég hvað þú átt við með því, svaraði sá sem var fyrir álfonum. En þetta eru snótrustu föt og ég geti ábyrst vefnaðin því að hann er ofinn hér í landi. Víst eru þetta álfabúningar ef þú átt við það. Litur þeirra miðast við lauf og greinar, vatn og steina. Klæðið tekur á sig lítblæ og fegurð allra þessar að hluta í rökkurinnu í lóríen sem okkur er svo kært enda færum við að inn í allar handiður okkar. Aðgæti þó vel að þetta eru aðeins klæði en engar brinnjur. Þau munu hvorki hrinda frá kilfunja korða. Þau ættu þó að geta komið ykkur að einhverjum nótum, þau eru löflétt, nógu hlý eða nógu svöl eftir þörfum hverju sinni og þaumunu kom ykkur að miklu gagni til að diljast fyrir fjandisömum augum hvort sem er í grjóturð eða skóarþykni. Það sér á að þið eruð í miklu metum hjá drottningu því að hún hefur sjálf ofið þetta efni handi með meyjum sínum og aldrei fyrr höfum við bóðið ókunnugum fatnað okkar sjálfra. Að morgun verði loknum yfirgáfu förunautarnir flötina við gósbrunninu. Þeim fjall þungt að yfirgefa þennan yndislega reitt og fannst næstum að þeir ættu orðið þar heima þó þeir hefðu aðeins dvalistar nokkra daga og nætur. Þeir ættu ekki að geta slítið sig frá staðnum og störðu lengi í hvítan gósbrunnin í solskinninu. Nú sáu þeir haldýr koma gangandi í áttil þeirra yfir grænt grasið. Fróði fagnaðunum ákaft. Ég er komin aftur frá norður jæðrinum, sagði álfurinn, og nú er mér falið að vísa ykkur leiðina áfram til bátana. Nú svo komið að forsæludalur er fullur orðin af gufu og reikjasvækju og fjöllin bifast. Mikið hark berst úr yðrum jarðar. Ef einhver ykkar hefði í hyggju að snúa aftur norður til himkina sinna, væri sú leið nú með öllu ófær. En komið með mér, áfram liggur leið okkar í söður. Þeir gengu neður kvólinn Karaskaladón og grænar brekkurnar úr auðar en ofan úr trjánum heyrðu þeir marg ratta klið og söng. Sjálfur fóruð þeir hljóðlega og fyldu haldýri frá suður hlýðum kvólsins út um stóra hlýðið með lampalýsingunum og yfir hvítu brúna far með yfir gáfuð Þeir vekku strax af hellulagða veginum og fóru inn á stíg sem lág innum þykkne mallorn trjáa og bugðaðist þar í silfurskuggum skógarins sunnar og austar í áttina að fljótsbakkanum. Þannig höfðu þeir nú frammað 10 mílur og komu um hádegisleytið að háum grænum vegg. Haldír vísavið þeim gegnum op á honum, Og allt í einu komu þeir úr skóginum og út á bergsvæði. Við þem blasti víður grasi vaxinn völlur, stráður gullnum elanor sem glóðu í sólinni. Þeir voru staðnar á mjógum nesodda milli tveggja fljóta. Til hægri handar, vestan megin, glitti au vatn silfurlyndar. En vinstra megin til austurs breiddi fljótið mikla úr sér í þungum flaumi, djúft og dimmt. Handan beggja fljótana virtist skóurinn halda áfram söður á bóginn svo langt sem auðað eigði og þó voru bakkarnir sjálfir auður og gróður vana. En í þessum skóum utan marka Lórienslands reisti ekkert mallorin tre gullklefjaðar greinar sínar mót himni. Á bakka silfurlindar nokkurn spöl fyrir ofan hármótin stóðu nöst gerð af hvítum steini og hvítum viði. Þar lágu margir bátar og flatbytnur við festar. Sumir voru málaðir í skærum litum, ljómandi gittlingu, silfrun eða grængu, en flestir voru þó annað hvort hvítir eða gráir. Þrýr gráir smábátar hafðu verið útbúnir fyrir ferðarlangana og jöpnuðu alvarnir farangrinum á milli þeirra. Svo komu þeir með kaðalhangir og settu þrjár í hvern bát. Tögarnar voru grannar en nýðsterkar, silki mjúkar viðkomu og gráar eins og álfarskikkjurnar. Hvað er þetta? spurði Sómi og tók upp eina höngina sem lái í grasinu. Það er reypi, svaraði einn álfurinn úr bátónum. Ferðastu aldrei reypislaus. Þau eiga að vera löng, sterk og létt. Þessi eru þannig. Þau geta komið að nótum í neið. Það þarf nú ekki að segja mér það, ansaði sómi. Samt gleymd ég sjálfur að taka með mér reypi og hef ekki getað á heilu mér tekið síðan. En gaman væri að vita af hvaða tóga eru. Ég veit nefnilega sitt hvað um reypslátt. Það er ættarfylgja mín ef svo mann segja. Þau eru slegin af hýðlóðunu, saði álfurinn, en nú gefst ekki tóm til að fræða þig um þá list hefðum við vitað að þér væri svo yðnhugleikin, hefðum við margt getur kent þér, en nú er það ekki hægt því miður, úr því mætti bæta ef þú kæmir segna í heimsókn nú verður að láta þér næja að fá þau tilbúin að gjöf megið þau gagnast þér vel komið nú sagði Haldýr allt er tilbúið, farið í bátana en farið varlega fyrst í stað hlustuð nú vel á sögðu hinninn álvarnir Bátarnir eru léttbyggðir en þó sterkir, en aftur á með farnir og ólíkir bátum annara þjóða. Þeir sökva ekki, svo að þið geti hlaðið á eins og ykkur listir, en þeir vilja verða rangskreiðir ef þeir eru ekki rétt meðhöndlaðir. Því ættuðu nú sérstaklegað æf ykkur á þá hér í lendingunni, engum að fara í og úr þeim áður enni leggið á fljótið skipuðu sér þannig niður í bátana Aragorn, Fróði og sómi voru saman í báti Boromir, Kautur og Pípin í öðrum og í þeim þriðja Legolas og Gimli sem nú voru ornir mestu mátar í þeirra bát var líka komið fyrir megninu að farangri og nesti bátonum var róið og stýrt lausára og voru árarnar eins og breyðir spafar stuttar með lauflaga ára blöðum Fyrst fór Aragorn í reynslu með bátsverjum sínum upp eftir silfurlind Straumurinn var strangur og þeim miðaði hægt áfram Somi sat frammi á stafnloki og ríg held sér í barkan og horfði ámátlegum vonaraukum upp á bakan Sólarljósið glitraði á vatninu og blindar hann Þegar grænum völlunum á tungunni slefti, stóðu trén í þyrpingum á bökkunum. Hér og þar byltust gullin lauf og yftust á úpnum bylgjum. Loftið var heiðbjart og linkt og þögnin alls ráðandi, nema langt í burtu mátti heyra lævirkja syngja. Þeir tóku krapa beiju á anni og sáu þá gríðar stóran Svan koma stoltan sindandi niður ströiminn til mótsvið á. Vatnið freytið um stafn og aftur með hvítum bringunum og sveigðum hálsinum. Goggurinn glampaði sem ef skíðu gulli og augun blekuðu svört sem hrafntinna í umgjörð gulra gímsteina. Nú lyfti svanurinn feikna stórum vangjum til háls. Þegar hann álgaðist, barst tónlist frá honum og jafn skjótt var ljóst að svanurinn var skip súð sveigt og skorið í fullslýki af hagleks höndum tveir hvít klæddir álfar stýrðu við með svartum skuð árum í lyftingu sat celeborn konungur og að baki honum stóð galadriel há og hvít og hafði fest gullnum blómsveig í hársér en í hendisér bar hon harpu og lego söng Röttenar hljómaði sorgmætt en blíð í svölu og tæru loftinu Ég söng um lauf um lauf sem gull slíkt lauf þá vaksa hlaut um vind ég söng og vindur kom og vilt í greinum þaut fyrir handan sól og handan tungl var hafið löður hvitt þar óks á ströndu ilmarins mitt undratreð svo frýtt og frýtt að skeinum fimbulnótt í fræga eldamar við Týrjóns hallar mikla múr það meiður bestur var. Og enn það græir með gullið lauf og greinist vitt hvert ár á meðan hérfið haf sem skilur nýga álfatár. Ó, Lórien, hvort leggst hún að inn langa vetrar tíð? Nú falla blöð í breiða á og burt hún rennur stríð. Ó Lórien, of lengi hef ég land þitt gista mátt og of við gullin Elanor ennis ennisblað mitt grátt. En þó ég syngi um skriðgott skip og skip hér kaim eitt, hvert gæti flei það flutt mig heim um fyrna hafs svo breið. Aragorn andæfði bátt sínum meðan svanaskipið kom upp að hliðans. Drottningin lög söng sínum og hilsaði þeim. Við komum til að kveði ykkur hinsta sinni og færi ykkur fararblessun lands okkar svo ykkur megi farnast sem allra best. Þótt þið hafið nú um hríð gestir okkar mælti Seleborn hafið þið aldrei setið til borðs með okkur og því viljum við bjóð ykkur til skilnaðarveyslu hér í oddanum, milli þeirra tveggja vassfalla sem bera munu ykkur langt burt frá Lórien Svanurinn mjakaðist hægt niður að nöstonum og þeir sneru bátum sínum við og fylgd á eftir og þarna á grænum grundum á ysta otta egladils fór kveðjuveislan fram fróði sinti þó líkt mað mjög drukk því að hugur hans var allur bundin fegurð drottningar og blíðróma röttenar nú var ekki hægt að sjá að hún væri neitt viðsjárverð nýja ímynda sér að hún byggi yfir neinum leindarmætti nú kom hún honum fyrir sjónir eins og menn lísa álfum þegar þeir byrtast stundum enn í dag nærverandi en þó svo fjarverandi lifandi ímynd einhvers sem tíman ströymur hefur skilið eftir langt af baki Eftir að hafa etið og drukkið sáttu þeir um stund í grasinu Seleborn vek ennað förðeira lyfti hendi og benti suður til skóana handan tungunar Þegar þið komið nýður ána mun skóum brátt sleppa og landið verður aukt og hrjóstrykt Þar hefur fljótið rist sér grýtt að rásmilli hjalla og hárra heiðalanda. Þá loksins eftir margra milna syklingu komiðið að einhamars eiginni háu sem við nefnum tólbrandýr. Þar breyðir fljótið armasýna utanum þverhnýfta hamra eigarinnar og steipist síðan í miklum dýn og úðamekki niður Rárosarfoss og síðan um Nindalf sem votvangur nefnist á ykkar tungu. Þar eru mikil fennjaflæmi og greinist fljótið þar í sundur í margar hættulegar kvíslar. Þar fellur og endhá í mörgum ósum í fljótið vestan úr fangorn Enn þá rennur eftir miðju Róhann ríki hérna megin fljótsins mikla. Hinu megin fljótsins má sjá öðnafellin Eminmúlana. Fyrir austan þau liggja í skugganum, döðingafen og einskíslönd, allt til sírít gorgor og hins myrka mordorhliðs. Ef Boromýr og einhverjinn með honum vildu fara til mínast týrið, þeir að yfirgefa fljótið mikla ofan við Rárosfoss og fara ofarlega yfir endhá, áður en hún flæmir sig út í fenin. Samt má ekki fara of langt upp með henni til að lenda ekki í villum fangorn Þar er margt undarlegt á seyði og fátt um það vitað nú á dögun. Varla þarf þó að vara þá Aragorn og Boromýr við því. Víst höfum við í mínast týrið margt heyrt um fangorn, sagði Boromir. En flest heyrist mér það kerlingabækur og ævintýri sem við segjum börnum okkar. London fyrir Norðan Róhann er okkur svo fjarlæg að þar er leifin við ímyndunarabla okkar að leika lausum hala. Áður fyrir fangorn á landamærum ríkis okkar, en nú hafa engir okkar farið þangað í marga mannsaldra til að sanna eða afsanna þær sagnir sem haldist hafa svo lengi með okkur. Sjálfur hef ég nokkru sinnum verið í Róhann en aldrei farið yfir norðurmörkin. Til Rófadals fór ég um Róhannlægð við rætur Kvítufjalla yfir Ísartsfljót og Grámu inn í Norðland. Víst var það löngu og erfið ferð. Tólf mílur telst mér það til að hafi verið en var ég marga mánuð á leiðinni. Í þarpað var ég líka fyrir því óláni að missa hestminn á vaðinu á Grámu og varð síðan að fara á fæti. Úr komst heill úr þeirri för og auk þess úr þeim ósköpum sem við í föruneytinu höfum gengið í gegnum, held ég að ég ætti treysta mér til að rata um róhann og þóð að væri um fangornað auki ef þörf krefur. Þá hefur ekki frekari þörf fyrir ráð mín, sagði Seleborn, en gerðu ekki lítið úr þeim fræðum sem lengi hafa varð veist. Oft geyma kerlingar glemt að speki. Nú var komið að Galadríjel og stóð hún upp af grasinu hún tók byggar af einni mejasinna fyllti hann hvítum miði og rétti selebornan nú er komið að farandskál mælt hún drekk þú fyrstur konungur galadríma láta af allri sorg og sút þó nótt fylgja á eftir og nú gerist áliði dags síðan bar hún förunautónum byggarinn hverjum og einum bað á drekka og úskaði þeim hella. Þá bauð hún þeim aftur að setjast í grasið en komið var með sæti handa henni og seluborni. En stóðu meyjarennar í sömu sporum og hún virti gestina stundarkorn fyrir sér. Loks tók hún aftur til máls. Nú höfum við tæmt skilnaðar skálokkar og skuggar fjarlægða munu nú falla millu okkar. En áður enni farið kem ég hér á skipi mínu færandi gjafir sem við konungshjón Galadrýma berum fram til minningar um lótlóriðan. Síðan kallaði hún þá tilsýn hvernum sig. Fyrst viljum við færa leiðtoga föruneytisins þessa gjöf, sagði hún við Aragorn og rétt slíður fyrir sverðans. Það var skreitt dráttum blóma og löfs úr silfri og gulli og áðað markaðar álfrúnir sem mynduðu með gimsteinum nafnið andurill og merkisverðsins. Það blað sem dregið er úr slíðri þessu mun hvorki sörgast mér brotna ekki einu sinni ósigri, mæltum. En skildi vera nokkuð annað sem þú viltir kjósa þér að skilnaði, áður en myrkur fjarlægðar, flæðir á mittlokkar? Svo gæti farið að við hittumst aldrei aftur, nema á veginum þar sem ekki verður aftur snúið. Aragorn svaraði, drottning, þú veist alla mína þrá og þú varð veitir þá einu gersemi sem ég langar í, En ég veit líka að þú getur ekki gefið mér hana þó viljir. Ég verð að fara í gegnum myrkrið til að ávinna mér hana. Þó er hér nokkuð sem kynni að lína þína hjarta kvöld, sagði Galatrígel. Mér var falið að varðveitaðað og afhendað þér ef þú ættir leiðum land okkar. Hún dró upp úr púsi sínu, skær grænan eðal stein, smaragð sem greftur var í brjóstnælu í líki Arnar með útbreyta vangi og þegar hún lyfti nælunni upp lyftraði stefnin eins og sólin gegnum laufskrúða á voru degi. Stein þennan gaf ég selebrían dótturminni og hún gaf hann aftur sinni dóttur og nú færir hún þéran sem heitt strenging vonar og taktu nú á þessari stundu upp nafn það er þér var spáð forðum eilessar af ætt elendils. Aragorn tók við nælunni og festi henni í brjóst sér og hinn sáu steinin og undruðust stórum. því Þegar þeir höfðu ekki áður veitt í athygli hver hávaksin og konunglegur hann var. Og allt í einu var eins og þungri byrði margra ára væri af honum létt. Ég þakkaði þér fyrir þessar góðu gjafir sagðan. Ó, drottning Lóriens, móðir selebríanar, móður arvennar aftan stjörnu meira fæ ekki lofa þig. Drottning neigði höfuð fyrir honum. Næst snérum sér að borumýr og gaf honum gullbelti. Káti og pípni gaf hún lítil silfurbelti og voru silgjurnar að lögun sem gullin blóm. Legolas fekk galadrýma bóga, lengri og sterkari en myrkviðar bóga og var strengurinn úr álshári. Örfamælir fylld honum. Þér, litli gardirki og trjávinur, sagðum og snýri sér að sóma, þér gef ég aðeins litla gjöf. Hún lagði smá öskju í lofa hans úr venjulegum gráleitum viði. Hún var ekkert skreitt utan ein silfurrún á lokinu. Hér stendur G fyrir galadriel Galadríel, sagðun, en á þínum máli gæti það líka staði fyrir Garður. Í ösku þessari er mold úr aldingarði mínum á samt blessun sem galadriel getur á hana lagt. Hún mun ekki venda þig fyrir neinum háska á leiðinni, en takist þér að varðveitana og færa heim með þér að lokum, býst ég við að árangurinn lát ekki á sér standa. Þóðu komir að landið þínu, eittu og brendu, munn gardurðinn blóngast öllum gardum fremri á miðgarði ef þú dreifir þessari moldiðjan. Þá minnistu kannski galadrýjelar og sérð hylla í fjarska undir Lóriðans land þóðu áður kynntist í aðeins að vetralagi. Nú eru okkar vor og sömur hjá liðin og munu ei sjást framar á jörðu nema í minningunni. Somi blóðróðnaði, töldraði eitthvað óskiljanlegt í barmin, þreyf öskjuna og hneigði sig eins og vel og hann gatt. Og hverra gjafa skildi dvergur vilja óska sér frá álfum? spurði Galadríel og snýri sér að gimla. trotning drottning, svaraðan. Mér er nóg að hafa fengið að líta augum drottningu Galadríma og heyrðu málrómennar Heyri nú allir álvar hrópaði hún til hinna umhverfis að þeir mættu heyra Hver getur hérðan í frásagt að dvergar séu ágjarnir og vannþagláttir samt lítur þegu gimli glóun svona langa í eitt hvað sem ég getur veitt þér Ég skipa þér að nefna lað Þú skalt ekki verða eini gesturinn sem gaf slippur ferð hérðan Nei, það er ekkert, galadrýjeldrótning, sagði Gimli, neyðuði sig en tók sér svo allt í einu á. Nema ef vera skildi, en ég veit ekki hvort mér leifist að byrja þess, að nefna einn lokk úr háriðir sem tekur fram öllu gulli jarðar eins og stjörnur himinsins taka framgim steinum úr jarðarnámum ég leiði mér ekki að beiða slíkrar gjafar en þú skipaðir mér að opinbera löngun mína álvonum brá í brún og fór undrunar kliður um hópin seleborn konungur starði furðulostin á dvergin en drottningin brosti sagti her að dvergar séu liður í höndum en tungu sagði en það á ekki við um gimla. Því að aldrei hefur neitt beðið mig svo djarfrar bónar en þó af slíkri hátt príði. Hvernig get ég líka hafnað óskans úr því að ég bauð honum að nefna gjöfina, en segðuðu mér fyrst gimli, hvað ætlar að gera við slíka gjöf? Var það veit hana sem dýrasta fjársjóð eða hátig? sagðan, til minningar um orð þín er við fundumst fyrst og ef mér verður einhver tíman auðið endur til smiðjana í heimalandi mínu mun gjöf þín greift verða í kristal sem ekkert vinnur á og verða erðagreipur ættarminnar til mark sem vináttu fjalls og skóar allt til endadagra. Þá leisti drottning úr einni af hinnum löngu fléttum sínum skar þrjú gullin hár og lagði þau í lofa gimla. Orð vil láta fylgja gjöfinni, sáðun. Nú vil engu spá, því að ekkert mark er lengur á spám, annars vegar er myrkrið, hins vegar vonin einn. En fái vonin að lifa og rætast vil ég segja þér, gimli glóinsson, megi gull, flæða um hendur þér en aldrei drottna yfir þér. Og þá er komið að þér, ringberanum, hjælt galadríla áfram og, og snýri sér að fróða. Þér gef ég síðustum gjöf, þótt ekki sérti mér síðustur í hug, handa þér hef ég útbúið þetta. Hún hjælt uppi lítilli pípu af kristalli sem glitraði þegar hún hreyfð hana og hvítirljósgeislar spruttu út úr hendu hennar. Glas þetta, sagði hún. Er fyllt vatni úr gosbrunni mínum sem geymir ljósið frá stjörnu Jarendils. Það mun skýra bjartast þegar þregnir að. Meigið að lísa þér í myrkrinu þegar öll önnur ljós slokknuð. Mundu þá Galadriel óskug skjá hennar. Fróði tók við glasinu og í sömu andrá lístið að milli vera. Aftur sá hann hann standa frammi fyrir sér sem drottningu, hávaksna og undurfagra en ekki lengur ógnveikjandi. Hann neyði sig aðeins en fann sér engin orð á tungu. Drottning reis á fætur og seleborn fyldi þeim aftur niður annaustinu. Græna grastungan var böðuð í gulri háteisbyrtu, árvatnið glitraði sem fægisilfur. Allt var tilbúið til brottfarar. Förunauðtarnir skipuðu sér niður í bátana eins og áður var ákveðið. Lóriðans álvarnir veifuðu til þeirra og stjökuðu þeim út úr lendingunni með löngum gráum stöngum og út í ströminn. Þar þrifu bylgjur vatnsins bátana og báruðu þá hægt á braut. Förunauðtarnir sáttu kyrrir og mælt ekki orð frá vörum. Þeir sáu galadrýjel drotningu, standa á grænum bakkanum við siðsta enda tungunar. Þegar þeir bárust fram hjá henni störðu þeir á hana og fannst sem hún myndi fljóta burt frá sér. Lóriðin var að hverfa eins og bjart skip með sín furðutræ fyrir sykluur burt til glemdra stranda en þeir sátu eftir máttvana í gráum og löfvana heimi. Meðan er störðu rann silfurlind saman við straum fljótsins mikla og båtarnir stemdu hraðfara í suður enn grillti íana örsmála og snjöghvíta langt að baki það lísti af henni líkt og af glerrúðu í fjarska á heiðarbrún í sólskinni eða í stöðuvatn séð úr fjarlægð ofan um háu fjalli eins og kristall í faðmi landsins Svo virtist fróða hún lyfta örmum í hinstu kveðju og með vindinum sem barst frá landi heyrði hann söngannar, fjarlægan en tandur skjæran. Hún söng á henni fornu álfatungu handan hafsins og hann skildi ekki orðin. Unaðslegir voru tónarnir en þeir fengu þó ekki huggaðan. Samt festust orðin eins og álfa orð stundum gera í huga hans, og því gata síðar rifjaðu upp og tólkað merkingu þeirra en það var þó erfitt því að Álfarsöng var að fjalla oftum hugthög sem engin orð ná yfir á miðgarði Ai Lárie, Landar, Lassi, Súrinen Jéni, Únotíme, Ve, Rámar, Aldarón Jeni Ve, Linte, Ildar, Avánier, Mi oro mar di andúne mír voreva andogne pella vardò tellomar nullu in iassen tintilar i eleni omarai a ire tauri lirinen si man iulma nin en contuva an si tintelle varda oio loscio ve fan iarmaur yat elen ortane Ar ilie tier undulave ar sindanorielle caita mornie i falmalinnar imbe met ar bisie und tubakala kiri og miri ogale si vanvanao romello vanva valimar namaurie nai hirvalie valimar nai elie hiruva namaurie Æ, eins og glóandi gull falla löfinn fyrir vindinum, löng óteljandi ár eins og vangir trjána. Löng árin líða hjá eins og augnablíks ángan af sætum miði í háum sölum vestursins, undir blári hvelvingu vörðu, hinnar heilugu drottningar og stjörnur glitra í titrandi söngannar. Hver mun nú fylla bykar minn á ný? Því að varða drottning kveikja stjarnana hefur lyft höndum sínum yfir fjallinu síkvita eins og skía bökkum. Allar leiðir hverfa í myrkur skugga og dimman frá landinu þekur freyðandi öldurnar sem skiljókur að og þókan hýlur gimsteinana í kalasýriju, ljósaskarði, að eilífu. Glataðir eru valímar, völuheimar, glataðir þeim sem í austrinu búa. Viltu aftur fara og leita valíma Vel má vera að þú finnir þá Far vel Hér skal tekið fram að varða heitir í ódáinslandi Drottningin sem álvar í útlegðinni nefna Elbereth Skyndilega sveigði fljótið Bakkarnir á báðan hendur hækkuðu Ljós Lóriens hurfu Og fróði leit þau aldrei aftur sjónum Ferðalángarnir horfðu nú fram um stafn báts Sólin skein framan í þá og þeir fengu glýju í tárvót augun Gimli reyndi genið sinna dylja grátsinn Nú hef ég lítið í hinstasinni það sem fegurst er á jörð Sagðan við Legolas bátsfélaga sinn Hérðan í frá mun ég ekkert fagurt kalla nema það komin frá henni Og hann lagði hönd sér við hjartastað. En segðu mér Legolas hví valdist ég í förð þessa. Ekki grunaði mig hvar sárasta kvölin lendist. Elrond hitti naglan á höfuðu þegar hann varað okkur við að við getum aldrei vitað hvað fyrir yrði á vegi okkar. Mér stóð mest ógnaf kvalræði myrkusins og létið að þó ekki aftra mér. En víst hefði ég aldrei farið, hefði mig órað fyrir því hver hættuleg byrtan og gleðin geta orðið. Nú hefði ég í þessum aðskilnaði orðið fyrir þeirri sárustu kvöl sem ég get ímyndað mér og munar mér nú ekkert um að ganga næstu nótt raglegt á fund myrkara dróttins. Svo auðmur er ég gimli glóinsson. Nei, svaraði Legolas, auðmur eru með allir. Og auðmur eru allir sem verða að feta veg og veraldar á þessum síðdægrum að finna og missa þannig er vegurinn og þannig er líka hlutskipti þeirra sem sitja í báti í stríðum strömi en sætler þú Gimli Glóinsson þetta kvalræði hefur þau valið þér að fúsum og frjálsum vilja og hefðir getað valið þér hinn kærar í kostinn En þú vildir ekki bregðast félögum þínum og fyrir þann drengskap mundu vist þau laun hljóta að minning þín um Lórien mun æfinlega geymast í hjartaðir reyn og óflekkuð. Hjá þér mun Lóriens land aldrei blikna né dopna. Svo má vera mælti gimli og vil ég þakka þér orðin það þau voru vissulega sannlegs orð en þó sefa þau ekki sorg hugarins. Hjartað þráir ekki minninguna Hún er ekki nema speilmynd þó hún geti sínst skýr eins og í kelet sáram. Þannig nemur hjarta dverg sem en því kann vera öðruvísi farið hjá álfum. Ég hef heyrt að hjá þeim sé minningin líkari í vöku en draumi en því er ekki þannig hátt að þjá okkur dvergum. En hættum nú þessu hjali, gætum að báknum, svo þung hlaðin ristir hann ofdjúft og hratt streymir fljótið mikla ekki vilja heldur drekja harmi mínum í kvöldu vatni. Svo þreyf hann til árinar og sveigði bátinn yfir að vestari bakkanum í kjölfar Aragorns sem þegar hafði dreyið sig út úr stríðasta stregnum. Áframhjælt föruneytið á sinni löngu leið niður eftir hinu víða ströymharða vassfalli sunnar og sunnar. Lauf naktir skóar að vetralægi girtu af báða bakkana svo þið sáu ekkert til hér fyrir innan þá. Vindin lægði og fljótið rann hljóðlöst áfram. Hvergi rauf fuglasöngur þögnina. Að áliðnum degi huldist sólin mistri svo aðeins sá í hana eins og hvíta perlu á gráum himni. Svo segi hún í vestri rökkrið kom snemmbúið og þungbúið þessa stjörnulösu nótt. Lengi nættur létu þessi fljóta áfram í myrkri og þögn og hældu bátónum í skugganum sem tegði sig út frá skói vöxtnum vestur bakkanum. Hávaksin tre liðu hjá eins og vofur og tegðu undnar þyrsta rættur gegnum mistrið niður í vatnið. Það var kalt og hráslagalegt. Af þróuði sat og hlustaði á gjálfrandi fljótið sleykja barkan og gull frá trjárótum og reka undir bakkanum þanga til hann fór að og fétli óværan svefn